3 lucruri pe care trebuie să le știți despre ziua de azi. Este ziua unui troll mondial. <gri> <gri> <gri> <gri> <gri> <gri> <gri> 7 octombrie 1952 s-a născut Vladimir Putin, în trecut, prezent și viitor, președinte al Rusiei. A mai fost un pic și premier când s-a plictisit de președinție. S-a născut la Leningrad, astăzi Sankt-Petersburg, era fascinat de KGB, voia să ajungă KGBist. a reușit. Căderea comunismului l-a prins în Germania de Est, unde era la post cu armata sovietică de ocupație. Putin consideră că probușirea Uniunii Sovietice este cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului 20 și se străduiește să repare asta, lucru pe care l-au simțit mulți dintre vecinii mai slabe ai Rusiei, cum ar fi Moldova, Georgia, Ucraina, Armenia și așa mai departe. Ce ar fi plăcut lui să se oază? Da. Am, am, am. Sub conducerea lui Putin, Rusia a redevenit o țară în care libertățile cetățenești sunt aproape inexistente, opozanții Kremlinului sunt hărțuiți, agresați, întemnițați sau de bine la uciși pe stradă. Țara este de facto în proprietatea unei rețele de oligarhi supercorupți care acționează precum o mare familie mafiotă. Rusia cheltuiește miliarde de euro pentru propagandă în încercarea de a destabiliza democrațiile occidentale. Puteți observa și în România câțiva agenți de influență ai Kremlinului unii dintre ei politicieni, alții jurnaliști. 7 octombrie 2003, cel mai cunoscut culturist din istorie, Arnold Schwarzenegger, devine guvernator al Californiei. Deși complet lipsit de experiență politică, starul de la Hollywood a câștigat alegerile celui mai populat stat american cu peste un milion de voturi în plus față de următorul candidat. Născut în Austria, Arnold s-a mutat în state la 20 de ani și a făcut facultate, deși n-ai zice după ce replice are în filme. <gătă -i> A absolvit administrarea afacerilor și marketing la distanță. ce drept? Asta pentru că, între timp, el a câștigat șapte concursuri de culturism Mister Olympia și a debutat la Hollywood. A avut primul rol important în Conan Barbarul. Vă mai țineți minte Conan Barbarul? În Conan el practic nu zice nimic. Da, răcnește însă. Da, nici după aia are prea multe repriciuni. Iar la vremea respectivă Sergiu Nicolaescu le lecții. lecție de la Hollywood la filme de categoria asta. Haide, Însă a urmat filmul care l-a făcut celebru. cum nu știați? Terminator, de unde vin și celebrele lui replici. I'll be back. Astea sunt cele mai cunoscute replici Din filmele lui Arnold Schwarzenegger Așa, A că au, au, tras, au tras multe duble Pentru... <laughs> Get down <laughs> Cum, cum, cum, cum Get down, Get down. <laughs> Mie mi-a plăcut mult și Comando Ăla când nu pur două stili Știi că veneau, ea, veneau câte douăzeci odată două Și stil. el dădea de, de o palmă primului Și pe picile. <laughs> În fine, ajuns la 72 de ani, Arnold Schwarzenegger continuă să meargă la sală, cred că mai frecvent ca mine. Recent am văzut un filmuleț în care își prezintă rețeta de băutură proteică. O face cu lapte de migdale, banană, un siropel ceva, nu știu ce siropel la exact n-am reușit să înțeleg, și pune și un nou, dar îl pune cu tot cu coajă. Hmm. Și... Da, fi, el fi da, filoastriac nu-l face șpriț? Mixează la blender Nu ca zici acolo că uneori dacă vrea Se distreze pune și puțină tequila Sau alcool Și, și, el, și... îi place distracția Da, cred. da, da, nu care are umorul lui Și îi spune ăluia care îl intervivează Zice că deschide frigiderul Și avea cutii de radler Și ăsta e secretul meu adevărat a băutură proteică <laughs> Radler <laughs> Și asta Jesus e o combinație Christ. între limonadă și bere o lege porcărie! Da, 72 de ani l-am văzut că merge. Știți cu cine merge la sală, nu? Nu. Cu Nadia, cum mănânci? Sunt atât de când, dacă, când da. și da. mai pun filmulețe pe Twitter. Da, dar. În America da. merge Twitter-ul. Rămânem în America, 7 octombrie 1976, John Lennon a primit în sfârșit Cartea Verde care oferea statutul de rezident permanent în Statele Unite. Judecătorii Curții de Apel din Statele Unite au decis că arestarea lui Lennon din 1968 din Marea Britanie pentru posesie de droguri este nulă ca mijloc de alungare a fostului Beatle din America. Povestea e ceva mai lungă și a început cu patru ani în urmă, în 1972, după ce Lennon a lansat piese precum Give Peace a Chance și Happy Christmas, Worries Over, două melodii împotriva războiilor duse de Statele Unite. Administrația Nixon a considerat că Lennon poate deveni un pericol pentru imaginea președintelui și băieții au încercat să-l deporteze. Singura bubă, ca să zic așa, găsită a fost posesia de cannabis pentru care John Lennon fusese condamnat la Londra în 1968. Acest lucru îl făcea practic incompatibil pentru green card. Replica lui John susținut... De Yoko Ono a venit imediat, a urmat o serie de apariții televizate împotriva administrației americane, dar și mesaje de susținere de la artiști americani pentru el, precum Bob Dylan. Scandalul devenea unul public deja. În martie 1973, Lennon a primit scrisoarea care îl înștiința care la dispoziție 60 de zile ca să părăsească Statele Unite, în timp ce Yoko a primit rezidența. Drept răspuns, Lennon și Ono au anunțat formarea statului Nutopia, Ma. un loc fără pământ, fără granițe, fără pașapoarte, numai cu oameni. E, fluturând steagul alb al Nutopii într-o conferință de presă la New York, cei doi au cerut azil politic în Statele Unite. La scurt timp, după acest moment, Nixon a fost implicat în scandalul Watergate, ce a dus la demisia lui 14 luni mai târziu, aici a avut noroc. Succesorii lui Nixon n-au arătat interes pentru această luptă cu John Lennon și i-au acordat statutul de rezidență permanentă. Ba mai mult, în ianuarie 1977, John a fost prezent la Casa Albă la recepția de inaugurare a președintelui Jimmy Carter. Eu zic să-l ascultăm pe John Lennon. Stand by me de data asta. Rămâneți... Cu Sorin Niculescu și poate luaz banii la cuvântul secret după ora 10. Nu mai bine. Toate bune! papa pa. pa!